informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre é comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. opa e benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende de Ferrol. Hoix abrimos os informativos coa participación de Radio Felispim no reencontro de radios comunitarias deste 2026. Este encontro tivo lugar o fin de 17 de abril na Coruña, coas compañeiras de Quake FM como anfitroas, aproveitando tamén o seu 30 aniversario. Moitísimas grazas por todo e parabéns pola organización e por suposto polo vos aniversario. As compas de Cuac volcáronse con un traballazo voluntarioso impresionante. Nada sin xelo, acollendo a tanta xente con tantas actividades a desenvolver. Mesas redondas, palestras, obradoiros, visitas e, por suposto, xantar ceas foi un fin de semana para coñecer e compartir co resto de compañeiras de distintas radios comunitarias ou longo do Estado as experiencias e problemáticas comuns que temos como medios do terceiro sector e sobre todo para reivindicar o noso, o que se nos debe, que se nos teña en conta na planificación do espectro radioeléctrico e que se nos otorguen as licenzas de emisión que, polo que parece, preguizosamente, as diferentes administracións se negan a repartir ou polo menos acelerar as súas adjudicacións. Porén, falando en positivo, temos que anunciar que Radio Filispim incorporouse a rede de medios comunitarios como socio de pleno dereito, que xa somos unha radio libre comunitaria máis nesta organización e que parece que a REM ten corda para moito tempo. Desexiámoslle tamén moitísima sorte a certoa directiva da REM e agradecemos lvos esforzas persoas que se incorporaron este fin de semana e sobre todo as aintes. Tedes máis información deste encontro tanto nas páxinas como nas redes da REM e de Quake FM. Ose non haber titulares, así que pasamos directamente a escoltar as novas desta semana e as que se nos quedaron na redacción da semana anterior. Desculpada a nos ausencia. Radio Frispin Radio Frispin Estamos aquí na porta de Guazán para lembrar pues para a, a, a amigos, eh, aos traballadores eh, que foron asesinados pola eh, despós de golpe de estado fascista e os traballadores tamén que morreron lugar, loitando contra pues a ditadura. Eh, pues Neste en momento está falando o presidente do Comité de Empresas de Navantia. Agradeceríamos que se fixou sin intervencións, é un acto da ciudadanía, non é un do Comité de Empresas, E bueno, eu tamén vou rematar aquí, llevo a dar a palabra a Miguel Curveira, que é un membro do Comité de Empresa que está facendo, desenrolando traballos dentro da Factoría con este tema da memoria, de recuperar arquivos e da memoria histórica. Non? E nada, agradecervos a presencia, de verdade que llevamos dar continuidade a este tema, temos que dar continuidade a este tema, e dentro do nivel, dentro do Concello de Ferrol, teñen que entender que que pechar este capítulo unha vez por todas creando o espazo que realmente se merece esta ciudadanía honrando a estas compañeros e compañeras que daron a súa vida para disfrutar nos de toda esa democracia que desgañaron no? Moitas grazas Dois días Hoxe intentaremos ser breves e concisos na nosa intervención antes de dar a palabra que no desexe Un ano máis reunímonos para rendir homenaxe ás persoas trabajadoras do naval represaliadas e asasinadas durante o franquismo. Sustituímos oxe a placa colocada o ano pasado por unha que agardamos que manteña viva a súa memoria por moitos anos. Ainda que o lugar onde xa no 2018 reclamamos unha plaza pública en homenaxe, esta parcela situada fronte a nós, segue a estar abandonada pola inacción do Concello non queremos que isto afecte a nosa bon vontade de lembrar aos compañeros e compañeiras que loitaron coa súa vida polos dereitos que agora temos tampouco podemos retroceder na, na súa defensa ainda que o panorama político e social pareza cada vez cada vez máis escuro nin por este motivo deixarnos caer no pesimismo senón, senón ao contrario facer desta homenaxe un chamamento a esperanza e a unidade na loita obreira e na defensa da liberdade. Aproveitamos tamén para reivindicar que nestes tempos de cambio empresarial Navantia se comprometa dunha vez coa conservación do seu patrimonio histórico e non deixe que se perdan máis de 300 anos de historia obreira, aumentando o personal e o presuposto para este fin gestionando o acceso aos seus fondos a asociacións expertos en memoria histórica. Por último, non queremos deixar pasar esta oportunidade de chamar a solidariedade cos nosos compañeros da Bahía de Cádiz, petados e discriminados de xeito intolerable pola súa actividade sindical e pol reclamar os seus dereitos. Non permitamos nunca que o exemplo da xente que caeu por defender a todas e todos os que hoxe estamos aquí caia no esquecemento. Gracias. Agora pasan a, a, a, a, stopar, a liberar a placa de la pública eh, que en memoria das persoas traballadoras do Naval asesinadas por defender a legalidade republicana e os dereitos democráticos, 14 de abril de 2026 as víctimas do xenoxito franquista informó para Radio Free Spain o que Caranza Radio Free Spain Noticias dialogadas Diálogo de novas Ola Lupe Ola Ignacio, que comenzamos xa a época do... dos calores, dos incendios Vixe xa o propio día de Chamorro un incendio importante xa aí na... na romería Si, sí, bueno, non sei se si foi importante, pero mm, paralizou a... a romería un tempo A verdade é que, bueno, ca incendio, non? É importante Mas eu penso que xunto que foron as témpedas este, este ano, non? as temporas de, de primavera, que anuncia unha primavera moi quente, tamén o, o Agencia Meteorolóxica Eh, no Estado Español anuncia que vai haber unha, unhas altas temperaturas na primavera mm. que vai ser máis calurosa non? o tema do cambio. Vale, climático parece mentira, por que o pasei frío estes días? estes días si, sí, Ignacio, pero hai que velo en global, hai que verlo en global non podes ver o tempo te estou falando dun, da análisis que fan pois eh, meteorólogos e meteorólogas que se dedican a isto e o que están avanzando é eh, que vai haber un tempo caluroso polo tanto, o risco de incendios que era o donde te quería levar eu agora o risco de incendios vai a ser importante vai ser elevado logo, si? Sí? pois si, sí, vai ser elevado e a min é unha cosa que me preocupa, ti te lembras o que pasou ano pasado, Ignacio? ti te lembras os incendios que tivemos e como como devoraron? Sí, penso que o ano pasado está catalogado como o peor ano de incendios de, de, de que hai os registros, non? pois on, onte Eu leía nunha nun, entrevista no, nun periódico de Ourense, na región, concretamente. Ah, sí. Bueno, pois, nese xornal aparecía unha entrevista a un bombeiro que se salvou, un bombeiro forestal, que se salvou polos pelos. Ignacio, esa entrevista está xenial, mira, que a teño aquí, si queres leo cachiños... Bueno, pois, pues, le un pouco de entrevista É de eu, de alguna maneira Se dialogado, pois, pues, entraré algo, algo decir seguro Bueno, ti dio que queiras Pero xero que a mí me impactou O caso deste rapaz Chamase Iago Nogueira Resulta que este rapaz eh, Estaba traballando de, de axudante de brigada E, eh, eh, bueno, eh, hai o o lume ah, eu o... penso que sea, sei que foi o caso dos terrapaces, que eran terrapaces eran tres, que sí, eran que, que quedaron perdidos no, no monte e ao final que o rescataran claro sei. pero pero de casualidade mm. xa che digo a cuestión Eh, o sea Foi un caso extraordinario E extraordinario tamén escoitar Como este rapaz pensa Como este rapaz fala do, do tema E do que é agora a vida que lle queda por diante Porque ti date conta Que os rapaces que acompañaban Que eran Lois e Cristian El chama ese Iago Iago Nogueira Os rapaces que acompañaban Tiñan un 15% do corpo queimado Cando se encontraron Pero el xa tiña o 60% da súa pela abrasada oh. E que sobreviviu de puro milagro Con 60% de lapelboa. Sí. Eh, a ver, hm foi o incendio foi o 12 de agosto. Resulta que o rapaz eh, bueno, pois anteriormente, no, cando era novo, cando era novo, pois el se lle gustaba moito traballar por ali polas leiras, porque é de un sitio que lle chamaban Bousés. Eh, Vamos, non, unha aldea, unha aldea de alí de Ourense. Este rapaz lle gustaba moito traballar a terra e traballar co tractor, porque ademais de estudar, el lo que quería era gañar diñeiro, etcio así, non desde os 12 anos. Bueno, pois pues, tiña un amigo na aldea que chamaban Fabián, que xa estaba nas brigadas. El lle, lle veía tal atitude para o traballo que unha persona que lle gustaba tanto o traballo que este Fabián sempre lle dicía Cando teñas a maioría de idade Métete comigo e ensínote deste mundo no? Do mundo do, das brigadas contra incendios Pois xusto, cando cumpriu 18 anos Pois foi facer as probas E entrou nunha brigada municipal Pero era unha brigada municipal de novatos Realmente a brigada donde el E empezaba a traballar xusto ese verán era unha brigada que se dedicaba máis a limpar o monte non? unha brigada que se dedicaba máis a, a, a limpar o monte non a, a enfrentarse directamente ao lume non? Mm. entón, bueno, a verdade é que ele e estes tres compañeros ao ver que en este verán pois que o lume empezaba a atacar as aldeas de por ali do lado da súa pois lle dixo a súa brigada mira, eh, hai, que, hai que decir que xa que o noso concello pois que temos que ir a, que temos que ir a xudar entón, alá foron ás tres da tarde eh, e bueno, o capatá deles falou co distrito e lle deixaron lle deixaron os medios e os foron a dar de alta no? entón, bueno Pois ali empezaron a ver Donde estaban Empezaron a ver cada vez máis fume negro máis fume negro El decía que daba medo non E cargaron o coche e arrancaron cara o lume Bueno, pois Iban só coas fundas E sen casco o, eh, Parece mentira, non? É dicir que non hubo ninguén Que lles dixera Que tiña que ir con epi Total e Pero ben protegido una... Eles realmente Iban a incorporarse A outra brigada Para axudar pero que xa non xa deu tempo de chegar porque como el conta na entrevista entraron unha pista e o lume abalanzouse en riba deles entón eh, de, vamos el o que recorda é que el eh, estaba falando cun amigo pero meteu o, o móbil no peto, colgou, meteu o móbil no peto e xa o capataz lle dixe correde, correde, e claro o que foi, foi sair dunha, da viña onde estaban Entrar no monte, pero logo xa se veu prácticamente con a funda toda queimada e a pel colgando. Abrasou todo o corpo. Estiveron correndo unha hora, escapando polo monte. Porque, claro, desde donde se queimaron ata onde os atoparon, pasou unha hora. E chegaron a unhas pedras, o capataz, na carreira perder a emisora e só tiñamos un tiñan o móvil del, non? Entonces o capataz colleu o móvil del porque non tiña mans el pa collelo, porque se as tiña carne viva, e xusto eh, pois eso, por sorte ao teron o quedarlles aínda o móbil del aí gardado no peto, foi como se salvaron, porque chamaron ao 112 e ademais como eles coñecían moi ben ese, ese territorio, eran de ali, pues pois entonces puderon guiar, puderon guiar os que viñeron a, a salválos, non? O que estás me deixando uh, en silencio total, pero xa o sea, me estou imaginando uh, a Odisea que vivieron estes rapaces, eh, tan foi, noves, foi, e a súa eh, primeira vez que se enfrentaban colume, non? Efectivamente, bueno, pois pues mira, eh, realmente estaban enriba dunha pedra, e lle dixeron a, aos 212 se, colle, se colledes os prismáticos vades ver un reflexo en osaolado e estamos berrando e saltando e bueno o, o, que, o que pasou foi porque e, desde o 112 mandaron a, a outros rapaces de outra brigada que eran amigos deles e, e se meteron a rescatálos tamén poñendo en perigo a súa vida É claro que viron ese reflexo e viñeron dereitos A por eles eh, Atoparon o xusto Cando estaban a punto de entrar en xoc O capataz estaba tendido nunha pedra, el, el xa non podía aguantar máis a dor, escoitaron, chegaron dos bombeiros e sacáronos de ali a pefeito, como di el. Non había coches, tivemos que dar cem mil voltas, dice na entrevista, eu dixenles que xa non podía máis, que estaba a punto de desmayarme. Saíamos cara a urxencias de Berín deitados no maleteiro dun veículo forestal, íamos todos queimados e gritando que me durmían, que non podía da dor e logo xa exportou na Coruña, na unidade de de Que hai vendo a cara del, é que non ten cara, joder, é. parece mentira que sexa capaz de, de falar así, como fala non sei, que, non ver, sei, este estivo esta... estivo tres meses ingresado, eh, no hospital. Sí. Un Pode isto, contar estas e todo. Sí, un mes e medio estivo en coma. E outro mese medio estivo experto, pero tiña tanto medica, tanta medicación que de, di él que, que estaba como dormido, non? Como di, tiven que volver a aprender a andar, a falar e ata respirar. E, que era o 60% do corpo que imaba. No, pero eh? que eu estuve en tua cara... E eh, con 18 anos. Parece mentira. Con 18 no? anos. Agora se atende... Bueno, é que, que... Bueno, contamos a historia de Iago, pero... Bueno, teníamos que falar dos incendios forestais, isto só o faremos outra vez porque non nos queda tempo, xa. Non nos queda tempo, pero mira, vouche decir unha cousa. Eu creo que é importante o que dice, o que dice el. Eh, a ver, no momento da entrevista dice, "Pero vamos a ver, había un incendio, por que non había xa algunha ambulancia preparada para levarnos, para porque iba a haber feridos, iba a haber, por que non hai esses medios, ¿no? Por que non se axuda máis no, no as persoas que arriscan a vida ali, no? el dice, oh, eu se cuidara, volvería, volvería bueno, a traballar diso. A testemunha dele é importantísima para que tomemos conciencia de que o monte eh, hai que cuidalo e hai que facer un monte que este limpo, que sexa xa productivo e que non haxa os eucalitos a morea, xa máis eucalito, máis eucalito é eh, Todo que se combustible. Sí, a ver no? o que nos espera este verán Mira, eu vou, vou decir as palabras del concretamente El dice na entrevista Hai un incendio moi grande e van bombeiros para lá Pois ten medio xa Ambulancias, helicópteros E coñecemento de onde estamos E que teñen que ter xe localizadores Si, sí, está claro Bueno, xa falaremos dos incendios forestais Vale, bata E que non seña tan grave este verán Seguiremos falando. Radio Ra Con trego formativos. Continuando coa súa actividade de información e reivindicación diante da Xunta de Galicia do Goberno Central. O Foro Cidadán Polo Ferrocarril celebra unha conferencia o mércores 22 de abril a 7 da tarde no Ateneo Ferrolán a cargo de Joaquín Morillo, experto en ordeación do territorio e movilidade xostible. Por un ferrocarril do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, polo dereito ao tren, acude e participa. A Asociación Sociocultural Moinho do Vento conmemora un ano máis o 25 de abril. Dende esta entidade informamos que como cada ano coincidindo co decimoterceiro aniversario de Moinho do Vento lembramos o 25 de abril, día da revolución dos carabéis en Portugal. Os actos comezan o sábado, o vindeiro sábado, 25 ás 14 horas, co tradicional convivio da xente de Muiño. Para participar podes enviar un WhatsApp ao número 605461066, xunto co nome e apelido, custe do menú, e de 35 euros. As 17.30 horas dese día 25 e a inauguración da exposición 13.25 de abril, con imaxes dos 13 anos de vida de Muño do Vento. Finalmente, na praza, 25 de abril, ás 19 horas chega a interpretación do grándola Pila Morena, acto ao que convidamos a toda a veciñanza. E lembramos que 25 de abril, sempre. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández. Radio Frisping, Radio Frisping, Radio Frisping,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 O noso agradecemento, Teima. Radio Frispin. Con trem formativos. Estamos aquí na Manifestación Nacional en Solidariedade con Cuba no aniversario do intento de invasión Yankee en Playa Girón. Hay cientos de personas particularmente Ahora en este momento están produciirse ninguna muerte por da Esos Estados e que corre de esta por unha carretera espira que é mapa dos americanos. Chama-se Kim-Fu, que foi tratada e foi, foi unha se consta convertida neste momento en uma manifestación imperialista. Parece que todos os organismos che con stelle e o derrocamento do goberno por medio do desgaste económico. A orde executiva asinada por Kennedy en 1962 institucionalizou O desenvolvemento del cinco candidatos vacinais contra o noradenvire foi un hito che precedente en América Latina. Este atingido a cunha operación de unha campaña de comunicadón etario masiva e independente dos órganos que apoian e as institucións do bloque. Isto foi imposible graças á asistencia de vanguardia de países en todo o mundo da saúde pública en ondo beneficio privado. Durante a pandemia, o fluxo de asúla médica foi a pequena Cuba cara ao mundo, en ondo o revés. Cuba a súa solidariedade internacionalista a través do condenxente médico Henry Rebe, especializado en situacións de desastre. 56 O país patrocinador do programa visto esporta medicinas e fete moas. Os últimos 60 anos a colaboración médica moana, a 1575 maixes dos 5 candidatos. Os de de vacinas de 600.000 traballadores e traballadoras A solidaridade mais do E trata a moita Cuba xente do importante para os dependentes. Cuba é un exemplo de humanidade. Estaba se nos seus hospitais. O neoliberalismo leva a 75 anos chegando a Cuba. Sera atendido. Un realidade que combina a agresión militar, as sancións de sabotaxe e terrorismo, o boicote económico, as sancións financeiras, asfixia enxiéntica que se denuncia da ONU décadas di de de agora este asedio, asedio tamén donde es seis, o o energía, el onde pretende que de que desde Agora acaba de chegar que de el Venezuela e E foi segundo que para o grau superior ás situación de emergencia enecédica que está bajo amenaza por el gobierno estadounidense amenazas eh, eh, eh, de elementos brigadistas con la certeza de, no de que falta sino que una, una amenaza de invasión de invasión Esto dentro del contexto de la intentona de los de de de, Estados Unidos de gente anti sionistas por parte cual O que eso significaría para, para todos. Por eso hay que defender la, la revolución cubana y ante la agresión total y la agresión total y la agresión de los chamados de estudios américas. Desde Miami para preparar una intervención militar directa configura libertad, un contexto Fuerza, crítico que ponga un peligro. Bo feliz pena, gracias Rematamos como sempre ca agenda cultural desta semana. O venres 24, concerto de Riada na Sala Urania desde as 10 da noite. 16 estará na Sala Room a partir das 11:30 da noite. O sábado 25, a Artabria celebra como cada ano o aniversario da revolución dos cravos a partir da unha da tarde co actuación do coro do beco e de seguido o xantar baixo previa inscripción. A noite, mar de fondo e inadaptados estará na sala horaria a partir das 10 e media e Sugar estarán na sala rum a partir das 11 media. Quedades coa banda riada e o seu tema por los tejados. Boa semana a todas e saúde. Hemos perdido el miedo a la inmensidad Si somos polvo el viento nos ayudó a hacer montañas desde lodos voy por los tejados por los tejados vueuelvo cristales de tu casa ojalá empañar al corazón de los que sin compasión el mundo arrasa quien quiere estar en la cumbre así si su rey no es libre me vuelvo a mi catacomba de mimbre será la la digo entra tu dices ya ah. Outra voz te dijo sal, tormenta Sal de esta casa en ruinas Cuenta, cuéntame como fue derribar a la bestia como fue arribar al poder Hoy mi casa ya no está en...